Лежали очі на бруківці, ставали в вулиці, як вежі. Я мав би думати, що заблукав серед засушених абсентів. Ловці доріг стояли в мухоморах, ховали милиці у пастки естакад. Я відбігаюсь у вовках, підпаливши погоню життя у пустелях жалів. Серце розсиплеться на цифри в непролазних скелеласках кардіограм. Долаючи зону Паркінсона, воно входить в самозабуття і прокидається, жає воронком. Позасвідомленим холодом свічки тиняється світло тунелю, запрасована в асфальтову сутану стіна намагається підвести голову, щоб подивитися в огняні очі ще не заміжньої смерті. Наткнувшись на здивування ополонки, що застигла, роззяпивши холод, між криком і портретом аж два о в аварію попало скло, і подих вже посмертний. Мене переступили рятувальні кола, і криво посміхнулось перехрестя.